Розділ 12, у якому вперед День Святого Егідія, що припадав на П'ятницю, Рейневан і Шарлей їдять пісний обід у монастирі бенедиктинців, а після обіду виганяють диявола. Зовсім несподіваним результатом. Монастир вони спочатку почули, а потім уже побачили, бо він скований серед лісу, раптом озвався глибоким, але молодійним дзвоном. Ще не відлунало бамкання – як оточені муром будівлі раптом зачервоніли черепицею між листя вільх і грабів, які вдивлялися в зелену відрязки і молодильника дзеркальну воду ставків, гладку як свічада, по якій час від часу розходилося кола – ознака жирування великої риби. В очереті кумкали жаби, крякали качки, стрикотіли і плюскотіли очеретянки. Коні повільно йшли по укріпленій греблі між рядами дерев. «Он монастирок», – показав Шерли, піднімаючись у стримених. «Цікаво, якого уставу? У відомому двовірші йдеться Бернардус валіс Монтис Бенедіктус Амабад опіда Францикус Селебрес Домінікус Урбес Бернард долини полюбив Бенедикт Гори, Франциск міста Домінік Людні Метрополії Популярна приказка Анонімна, як і більшість популярних приказок. А тут хтось полюбив болото, савки греблі. греблі. Хоча швидше за все, це любов не до ставків і дамб, а до коропів. Як думаєш, Рейнмере? Я не думаю. Але коропо з'їв би. А були на Сьогодні п'ятниця, а чинсі дзвонили на нону. Може, почастують обідом? Сумніваюся. Чому і у чому? Рейнмар не відповів. Він дивився на напіввідчинені ворота монастиря, з яких вискочив рябий коник із ченцем у сідлі. Чернець одразу за воротами пустив рябогу в різкий галоп. І це закінчилося кепсько. Хоча рябому коникові було далеко до арабського скакуна або декстраріуса списаностів, проте він виявився запальним і норовистим, а чернець, як було видно, з чорної ряси Бенедиктинець аж ніяк не грішив правністю у верховній їзді. До того ж, Сів на рибогу в сандалях, які ніяк не хотіли триматися в стременах. Від'їхавши, може, за чверть гони, рябий коник вицнув, чернець вилетів із сідла і покотився під верби, блискаючи голими литками. Рібий брикнув, зайржав, задоволений собою, після чого легким клусом побіг греблею в напрямку обох подорожан. Коли коник пробігав повз них, шарлей схопив його за віжки. Погляньмо лише на цього кентавра сказав він. «Узда з посторонка, сідло з ряднини, генчір'я наупряж. Не знаю, чи статут святого Бенедикта Нурського дозволяє їздити верхи чи забороняє, справді не знаю, але таку їзду має заборонити». Він кудись поспішав. Це було витко. Але це зовсім не виправдання. Чинця, як до того монастир, вони спочатку почули, а вже потім побачили. Він сидів у лопухах і, поклавши голову на коліна, Жалібно плакав, схлипуючи так, що серце розривалося. «Ну, ну!» – промовив з висоти сідла Шарлей. «Не треба сльози лити, фратер, ти нічого не втратив. Коник не втік, ось він у нас. А їздити верхи ти, фратер, ще встигнеш навчитися. Бо часу на це в тебе, фратер, як я бачу, ще дуже-дуже багато». Справді, Шарлей мав рацію. Чернець був ченчиком, головусом. Підлітком, у якого від гіркого плечу тряслися руки, здригалися губи й решта обличчя. «Брат Деодат!» – схлипнув він. «Брат Деодат, через мене помре!» «А? Через мене помре! Я підвів! Підвів!» «Ти поспішав по медика!» – змитикував Рейневан. «Для хворого!» «Брат!» – зашльохав хлопець. «Деодат, через мене!» «Та ж кажи ти хоч трохи докладніше, фротер!» брата Деодата!» – викрикнув Ченчик, підводячи почервонілі очі. «Вселився злий дух. Опанував його. Той наказав мені духу, що духу мчати до свидниці, до братів-проповідників по екзорциста». «І що, краще, вершника в монастирі не було?» «Не було. Я ж наймолодший. Ой, я нещасний». «Радше щасний», – промовив Шерлей з серйозною міною. «Справді, радше щасний». Розшукай сина у траві свої сандалії і біжи в монастир. Повідом батові добру новину, що милість Господня, видно, чуває над вашим монастирем, що на греблі ти зустрів магістра Бенігнуса, досвідченого екзорциста, якого, поза сумнівом, якийсь ангел скерував у ці краї. Ви, добрий пане, ви? Біжи, сказав я, чимдуж до абата. Сповісти, що я надходжу. Скажи, що мені причулося, причулися, Шерли. Скажи, що ти обмовився, що ти зовсім не сказав того, що тільки ще сказав. Цебто чого? Що я в екзорцизмою брата Деодата? А ж в екзорцизмою і то як найкраще. З твоєю допомогою, хлопче. Ну це вже ні, на мене не розраховує. Мені і без того клопотів не бракує. Нових мені не треба. Мені теж. А треба мені обіду і грошей. Обіду краще вже. «Це найдурніша ідея з усіх можливих дурних ідей», – оцінив Рейнивано, кидаючи поглядом залити сонцем монастирські подвір'я. «Ти усвідомлюєш, що чиниш? А чи знаєш ти, що загрожує за прикидання духовної особи? Екзорцистом? Якимось нікому невідомим магістром Бенігнусом?» «Яке прикидання? Я є духовною особою, екзорцистом. Це питання віри, а я вірю у те, що мені це вдасться». «Ти либунь знищаєшся з мене?» «Аж ніяк. Починай, на ну, в душі готуватися до завдання». «Я не братиму участі ні в чому такому». «А чому це? Ти ж начебто лікар. тобі якось навіть і годиться допомогти стражденному». Йому, Рейневан указав у бік інфермерії, з якої вони недавно вийшли, у який спочивав брат Деодат. йому не можна допомогти. Це литергія. Чернець у литергічному сні». Ти чув, як ченці говорили, що намагалися його розбудити, штрикуючи вп'яти гарячим ножем? Отже, це щось подібне на Гранд Мал, велику хворобу. Я мічу вражений мозок, спірітус анімаліс. Я читав про це в Кенон Медицина, авіценне. А також у Розеса і Аверройса. І знаю, що це не лікується. Можна тільки чекати. Чекати, звісно, можна, перебив Шерлий. Але чому склавши руки? Тим більше, якщо можна діяти і заробити на цьому, нікому не нашкодивши. Не нашкодивши? А етика? Ну, з порожнім черевом я не звик розводитися про філософію. Знизав плечима Шарлей. А от сьогодні ввечері, як буду сити і на підпитку, я викладу тобі принципи моєї етики. І їхня простота тебе страшенно здивує. Це може погано закінчитися. Реально, вони. Шарле різко обернувся. Міркуй до дідько позитивно. Я саме так і роблю. Думаю, що це погано закінчиться. Та думай собі, що хочеш, але зараз, будь ласка,вий столити пельку, бо вони вже близько. Справді наближався абат у супроводі кількох ченців. Абат був невисокий, пухкенький, круглощокий, але добродушному і поштивому вигляду суперечили стиснуті губи, а також жваві та уважні очі. Поглядом він швидко перескакував із Шарлея на рейнувана і назад. «То що скажете?» – запитав він, ховаючи руки під ладунку. «І що з братом-деодатом?» «Не, мічо», – повідомив Шарлей, гордовито надувши губи. «Уражений спірітус анімаліс. Це є щось на кшталт «грендмал» – великої хвороби, описаної від коротше кажучи, то хува боху. «Первісний хаос. Книга буття». Маєте знати, реверен де Патер, що випадок має не найкращий вигляд, але я візьмуся. За що візьметеся? Вигнати з одержимого злого духа. Ви настільки упевнені? Абад перехилив голову. Що це одержимість? Упевнений. Голос Шарлея був доволі холодний. Що це не бігунка. Бігунка має інші прояви. Але ж... У голосі абата все ще звучала нотка підозріливості. «Ви не духовні особи!» «Духовні!» Шерлей навіть оком не повів. «Я вже пояснював це брату-інфірмеру. А що в Брайні ми по-світському, та це для камуфляжу, щоби збити дияволу з пантелику, щоб можна було захопити його зненацька!» Абат проникливо подивився на Шерлея. «Ой, недобре, недобре!» – подумав Рейневан. «Він не дурний, це справді може...» Погано скінчитися. «То як же?» Абат не зводив Шарле до питливого погляду. «Ви збираєтеся вчинити завіцяне. А може, згідно з рекомендаціями святого Ісидора Севільського, що містяться у відомій праці під назвою «Вилетіло з голови», але ви, вчений-екзорцист, неодмінно знаєте?» «Етимологія!» Шарле і цього разу навіть оком не повів. «Звичайно, я послуговуюся повчаннями, що містяться в цій праці». Але це ж елементарні знання. Як і того ж таки автора «Де натура рерум». Як і діалогу смагнув з візіонним анк Міракулором» «Цезарія Гастербайського». І де «Юніверсо» «Рабана Мавра» архієпископа Майнського. Погляд Абата трохи пом'якшив, але видно було, що він не до кінця позбувся своїх підозр. «Учені ви, важко заперечити», – сказав він уїдливо. А вести це вам вдалося, і що тепер? Спочатку наїдку попросити і питва, і плати наперед!» «Про оплату і мови бути не може!» Шерлей випростився так гордо, що Рейниван пройнявся щирим подивом. «І мови не може бути про гроші, бо я не купець і не лихвар, задовольнюся милостині якимось скромним подаєнням, і аж ніяк не наперед, а лише після завершення справи». «Що ж до наїдку і питва, то нагадаю вам, велебні очі, слова Євангелія, Злих духів виганяють тільки молитвою і постом. Обличчя Аббата просвітліло, а з погляду зникла ворожа твердість. «Воістину!» – сказав він. «Бачу, що з праведними і святобливими християнами маю справу. І воістину скажу, Євангелію і Евангелям...» Але як же так, давши поживу вухам, братися до діла з порожнім животом? Запрошую на прандюм. Скромний пісний прандюм. Бо сьогодні ферія секста, п'ятниця. Боброві плюски в соусі. Ведіть нас, доброчесний отчабате. Голосно ковтнув слину Шерли. Ведіть. Рейнивон витер губи і стримав відрижку. Бобровий плюск септохвіст. Тож у густому хріновому соусі, поданий з кашею, виявився справжнім делікатесом. Досі Рейневан лише чув про таку страву. Знав, що в деяких монастирях його їли під час посту, бо з невідомих причин, що губилися десь у пітьмі століть, він вважався близьким до риби. Але це був досить рідкісний делікатес. Не кожне аббатство мало поблизу боброві гони, і не кожне мало привілей на полювання. Однак величезне задоволення від з'їденого делікатесу псувала дуже неспокійна думка про завдання, яке на них чекало. Але, подумав рейни, він ретельно витираючи миску хлібом, того, що я з'їв, у мене вже ніхто не відбере. Шарлей, який блискавично впорався з досить малою, адже ж пісною порцією, просто рікував, роблячи дуже мудрі міни. «Стосовно одержимості дияволом, казав він. Висловлювалися різні авторитети. Найбільше з них, котрі, не смію сумніватися, вельми шановним братам також відомі, це святі отці і доктори церкви, переважно Василій, Сидор, Севільський, Григорій, Незіанський, Кирило Ірусалімський, Єфрем, Сирієць. Вам, мабуть, також знайомі праці Тертуліана, Оригена і Лактанція, чи не так? Деякі з присутніх у трапезній бенедиктинців активно закивали головами – Інші голови опустили. Але це досить загальні джерела знання, пояснював далі Шарли. А тому поважний екзорцист не може обмежувати своє пізнання тільки ними. Чинці знову закивали головами, старанно виїдаючи з мисок крестки каші й соусу. Шарли випростався, відкашлявся. Я, сповістив, він не без гордості, знаю діалогу з д'енергією де та операціони деймоном. Михайло Псела. Напам'ять знаю уривки з ексорсі Санді шабсесі праці авторства Папи Лева Третього. А це, бо істину, прекрасно і корисно, коли намісники Петрові беруться за перо. Читав я Пікантрікс, перекладений з Арабської Альфонсо Мудрям, ученим королем Леоней Кастилії. Знаю Аратіони з контрадаймоніком і флагелум даймоном. Знаю також книгу Тайн інсті але тут хвалитися нічим, і всі знають. А от мій асистент, відважний магістр Рейнмар, вивчив навіть серцинські книги, хоча усвідомлював ризик, що його несе за собою контакт із поганським чеклунством». Рейневан почервонів. Абат прихильно усміхнувся, сприйнявши це як вияв скромності. «До стоту!» – виголосив він. «Бачимо, учені мужі, бувалі екзорцисти, а цікаво, багато чортів у вас на рахунку». «Щиро кажучи, Шарлей опустив очі, скромний як Клариса-послушниця. З рекордами мені не зрівнятися. Найбільше дияволів, що мені вдалося за одним махом вигнати з одержимого, – дев'ять». «Усправді?» – явно стурбувався Абат. «Це небагато, я чув про домініканців. Я теж чув», – перебив Шарлей але не бачив. Крім того, я говорив про дияволів першої гільдії. А відомо ж, бо що кожен диявол першої гільдії має до своїх послуг щонайменше 30 менших чертів. Але їх поважні екзорцисти, коли виганяють, не рахують. Бо якщо вигнати ватажка, то втікають і поштуркувачі. Але якщо порахувати усіх методою братів-проповідників, то цілком може виявитися, що я сміливо можу з ними конкурувати. «Ваша правда», – погодився аббат, але досить невпевнено. «На жаль», – докинув Шерлей холодно і ніби трохи мимохіть, «я також не може пообіцяти письмових гарантій. Прошу мати це на увазі, щоб потім не було претензій». «Що?» «Святий Мартін Турський?» Шерлей і цього разу оком не повів. «У кожного вигнаного диявола брав підписаний його особистим диявольським іменем документ, Зобов'язаний, що цей чорт уже ніколи при ніколи не наважиться опанувати цю особу. Багатьом славетним святим і єпископам пізніше таке теж вдавалося. Але я скромний екзорцист, такого документа одержити не зумію. Може, воно й до кращого. Абат перехрестився, решта братій також. «Мати Боже, цирисна небесна, пергамент підписаний рукою злого, це ж гідота». «І гріх. Не хочемо, не хочемо». «Це добре», – спинив його Шарли. що не хочете? Але спершу обов'язки, потім задоволення. Чи пацієнт уже в каплиці?» «Безперечно». «Все-таки». Раптом звався котрись із молодших бенедиктинців, який уже тривалий час не зводив очей шалея. «Чим ви поясните, майстри, що брат Деодат лежить як колода?» Ледве дихає і пальців не поворухне, тоді як майже всі вчені книги, що їх вицитували, стверджують, що одержимий дияволом зазвичай перебуває в надзвичайно збудженні членів і що диявол через нього без перестанку балака і кричить. Чи нема тут якоїсь суперечності? «Кожна хвороба?» – Шарли глянув на чинця зверху вниз. «У тому числі одержимість. Справою сатани, руйнівника творіння Божого». Будь-яка хвороба викликана одним із чотирьох чорних ангелів зла. Махазеля, Зазеля, Азраїля або Самаеля. Те, що в держіми не метається, не кричить, а лежить немов би мертвий, доводить, що опанував його котрийсь із демонів, підпорядкованих, власне, Самаелю. «Христе, Господе!» – перехрестився Абад. «Однак, – набундючився Шерлей, я знаю спосіб на таких демонів». Вони літають по вітру, а людину опановують тишком-нишком, через вдихання, себто інсуфлатіо. Тим самим шляхом, тобто через екссуфлатіо, я не кажу дияволу залишити хворого. Як же ж це все таки може бути? Не здавався юниченчик. Диявол в абатстві, де дзвони меса, требники реліквії, опановує ченця? Як же це так? Шарли відповів йому не менш гострим поглядом як навчає нас святий Григорій Великий, доктор церкви, проказав він суворо і виразно. Якось раз черниця проковтнула диявола разом з листком салату, зірваним на монастирській гряці. Поза як злегковажила обов'язком молитви і знаку Христа перед спожиттям. А чи з братом Деодатом не трапилися випадково подібні провини? Бенедиктинці опустили голови а абад кашлянув. Ваша правда. Надто вже світським бував, брат деодат, надто світським і мало обов'язковим. І тим самим, сухо констатував Шарли, става легкою здобиччю для злого. Ведіть мене до каплиці волебні. Чого потребуватиме майстри? свяченої води, Христа, Бенедикціоналу? Тільки свяченої води і біблії. Каплиця дихала холодом і тонула в напівмороку, який освітлювався лише слабеньким оролем свічок і навскісним стовпом кольорового світла, яке просочувалося крізь вітраж. У світлі на накритому полотном катафалку лежав брат Деодат. Він мав точнісінько такий самий вигляд, як годину тому в монастирській інфірмері, коли Рейневин і Шарлей побачили його вперше. Його обличчя було нерухомим, ніби вилетим з воску і жовтуватим, як виварена мозкова кістка, що і рот запалі, очі заплющені. А дихання було настільки слабеньке, що аж майже непомітне. Його поклали, схрестивши на грудях руки з дрібними ранками від кровопускання і вплівши в безсилі пальці вервицю і фіолетової патрахиль. За кілька кроків від катафалка, сперши спиною на стіну, сидів на підлозі величезний обстрижений наголо чолов'яга, із запамороченими очима і обличчям недорозвиненої дитини. Цей богатир тримав два пальці правої руки в роті, а лівою притискав до живота глиняний глечик. Вилетень раз по раз страшно шморгав носом, відривав брудний і липкий глечик від брудної і липкої туніки, витирав пальці об живіт, всаджав їх у глечик, набирав меду і підносив до рота. Після чого ритуал повторювався. «Це сирота підкидьок», – випередив запитання абат, бачачи незадоволену міну Шарли. «Ми охрестили його Самсоном. По статури і сили він відповідне. монастирський послугач трохи посліджений. Але брата Деодата вельми любить, як пес за ним усюди ходить, ані ні на крок не відстає. ж ми й думали...» «Добре-добре», – обірвав Шарли. «Нехай сидить, де сидить, аби тільки тихо». «Починаємо, Майстри Рейнмере. Рейн наслідуючи Шерлея, повісив собі на шию ієпетрахиль, склав руки, схилив голову. Він не знав, прикидається Шерлей чи ні, але сам молився щиро і гаряче. Він, що й казати, страшенно боявся. Шерлей натомість мав абсолютно впевнений вигляд, владний, аж повінця сповнений авторитету. «Моліться!» – наказав він бенедиктинцям. «Змовляйте, доміне санкте!» Сам став над катафалком, перехрестився, сотворив знак Христа над братом Деодатом. Дав знак, Рейневан покропив одержиму освяченою водою. Одержимий, звичайно ж, не відреагував. «Доміне санкте патером ніпотенс!» Гул чернечої молитви стогонів від лунім, яке вібрувало і множилося у зіркоподібному склепінні. Айте медеус пропотертуам алергітетемет філітуам. Шарли потужно кашлянув, прочищаючи горло. Оферностре пречес син конспекту альтісімі. Промовив він голосно, викликаючи ще сильніше відлуння. У циту антиципент нос мізаркорді доміні. Ета прехенда з драконем, серптем антикум, квіас діаболус ецсатанес. «Ак лігатум мітас ін абіссум, ут нон седукатам плюс дгентес, хін туо конфісі праесідіо актутелла, сакри міністеріі nostри ауктіорате, ад інфестацьонес діаболік фраудіс репелендос ін номіне лезу хрісті деї е доміні nostri фідентесе цекюрі ак «Доміне», – включився на поданий знак Рейневан, Hexodi operationem -e мем. Et clamor mea usat veniat. Amen. Princips gloriosi sima. Cavesti, smilitia, Sancte Michael Archange, defende nos in praelio et colluctatione Satana, secque crucem dominee, fugite partes adversa, a Княже преславний, Небесного вонства, святий архангел Михаїл. Захисти нас обою бою і вборні. Сатано. Ось хрест Господній. Утікайте ворожі сили. Відійди, відійди, відійди. Латина. Амен. Брат деодат на катафалку не подавав ознак життя. Шарлик критькома витер чоло кінцем є потрахилі. Отже. Не опустив він очей під запетельними поглядами бенедиктинців. «Вступ ми вже пройшли, і знаємо одне, що маємо справу з якимось херенним дияволом, бо такий вже було би втік. А ведеться викотати важчі бомбарди». Яббет заморгав і неспокійно поворушився. Самсон-богатир, що сидів на підлозі, пошкребався в промеженні, шмаркнув, харкнув, перднув, на силу відліпив від живота глечик з медом, і зазирнув у нього, перевіряючи, чи там ще щось залишилося. Шарлей обвів чинців поглядом, який, на його думку, був водночас мудрим і натхненним. «Як учить нас святе письмо», – промовив він, – «сатана відзначається пихою. Ніщо інше, як, власне, пиха, безконечно привела Люцифера до бунту проти Господа. За пиху він був покараний зверженням у пекельну безодню». Але диявол і далі пихатий. Тому найперша заповідь екзорциста – уразити диявольську пиху, гордість і самозакоханість. Коротше кажучи, добре чи образити його, обсипати прокльонами, принизити, облаяти та пообзивати. Зневажити, і тоді він втече як опльований. Чинці чекали, переконані, що це ще не кінець і мали рацію. «Тому зараз», – тягнув далі Шарлий. «Почнемо чорта ображати! Якщо хтось із братів вразливий на грубі висловлювання, нехай не звідси йде. Підійди, магістри Рейнмари, промов словами Євангелія від Матвія. А ви, браття, моліться!» тому Ісус погрозив йому, і демон вийшов із нього. І одужав хлопець тієї години. Тоді підійшли учні на самоті до Ісуса і сказали, чому ми не могли його вигнати, а він їм відповів, через ваше невірство. Годіння молитви, яку читали бенедиктинці, змішувалося з речитативом. Шарлей же, поправивши на шиї патрахиль, став над нерухомим і скам'янілим братом Деодатом і розпростер руки. «Мерзенний дияволе!» – гаркнув він так, що Рейневан заикнувся, а Аббаташ підскочив. «Наказую тобі негайно вийди з цього тіла, нечиста сила!» «Геть від цього християнина! Ти брудна, жирна і розпусна свиня! Бестія! Найбестій наше з усіх бестій! Ганьба Тарта, робиш честя Шиолу! Виганяю тебе щетини, стажадівська свиня, у пекельний хлів, щоб ти втопився там у гівні!» Санта Вірго Віргінем!» – шепотів Аббат. «Ора Пронобіс!» «Абінсідіус Д'яболі!» – вторили мученці. «Ліберонос!» «Ей, старий крокодил!» — ревів Шарлей, наливаючись кров'ю. «Здихаючи, Василіск! Обісрена мавпа! Ти надута жаба! Ти кульгавий осел з набитим задом! Ти тарантул, який заплутався у власному повутинні! Ти опльований верблюд! Ти жальовідний хробак, що повзе у смердючому падлі на самому дні вієни! Ти бридкий гноєвих, що сидить у лайні! Слухай!» Як я називаю тебе своїм справжнім іменем? Скрофа, стеркурата, етпедікоса, свиня нечиста і вошива. О, ти наймерзенніший з мерзенних, о, найдурніший з дурнів. Стульту, стульту, румрекс. Ти вугляр тупий, ти швець пропитий, ти цап з розпухлими яйцями. Брат Деодет, що лежав на нарах, навіть не здригнувся. Вечеринний він кропив його священною водою, скільки влізло, Краплі мляво стікали по застиглому обличчю старця. На обличчі Шарлея заграли жовна. Оближається кульмінація, подумав Рейневан, і не помолився. Вийди з ціла цього, заволав Шарлей. Ти ушра йобаний катаміт. Один з молодших бенедиктив утік, затуляючи вуха і закликаючи ім'я Господня надаремно. Усі інші були або дуже бліді, або дуже червоні. Стрижений велетень. Постогнував і пойокував, намагаючись засунути в глечик з медом цілу долоню. Це було неможливо, бо долоня була вдвічі більша за глечик. Велетень високо підняв посудину, задерголову і роззявив рота, але мед не витікав. Його просто-напросто було замало. «То як там?» – усмілився видушити з себе абат. «І з братом, де у дату майстри? І що зі злим духом? Чи він уже вийшов?» Шарлин нахилився над екзорцизмованим, мало не притуляючи вухо до його блідих губів. Вже біля самого верху, оцінив він. Зараз ми його виженемо. Треба лише вразити його смородом. Чорт чутливий до смороду. Ану ж бо, браті, принесіть горщик з гівном, сковороду і жаровню. Будемо смажити під носом водержимого свіже гівно. Зрештою, придасть ще все, що добре смердить сірка, вапно, асифетида. Найкраще тухла риба. Сказано, бо в книзі Товита Інценсо іекоре пісіс даймоніум!» Спалити печінку риби і дим вижене демона. Кілька братів побігли виконувати замовляння. Селач, що сидів під стіною, подлубався пальцем в носі, роздивився палець, витер його обхолошу, після чого знову взявся вибирати рештки з меду з глечика тим самим пальцями. Реневан відчув, як з'їдений бобровий плюск підступає йому до горла, здіймаючись на хвилі харинового соусу. «Агістри Ренмара!» Різкий голос Шарлея повернув його до світу. «Не треба припиняти зусиль. Івангелія від Марка, будь ласка, відповідний абзац. Маліться, братія!» А Ісус, як побачив, що натовп збігається, то нечистому духові сказав, і сказав йому «Дух уніми і глухий». Тобі я наказую, вийди з нього, і більше в нього не входь. «Сурдет мутите спірітус, его тібі прайсіпіо!» Повторив грізно і наказовим тоном Шарлей, схиляючись над братом Деодатом. «Ексабео, емперет тібі домінус, пер ангелум етліоним, пер вівум, юстітія єус ін секула секулорум, і нехай сила його вижене тебе!» і змусить вийти разом з усієї твої зграю. «Вего те экзорцізо, пер карактерум ет верборум санктум, імперотібі пер клавем соломоніес ет номен магмум тетраграматон!» Вилетий який жермет, раптом закашлявся, обплювався та обшмаркався. Шарливий тарість чолапіт. «Важкий складний цей казус». Пояснив він, уникаючи дедалі більш підозріливого погляду абата. Наведеться застосувати ще потужніші аргументи. Якийсь час було так тихо, що чутно було навіть відчайдушне зищення мухи, впійманої павуком у розтягнуто віконні ніші павутиння. Іменем Апокаліпсиса. пролунав у тиші вже трохи прихриплий баритон Шарле словами якого Господь відкрив речі, що настати мають, і підтвердив ці речі вустами, присланими ним ангела. Проклинаю тебе, Сатано, «Екзорцісоте флумен імундісімум драко малефіку спіріту мендації». Сімома свічниками золотими, і одним свічником, що між сімома стоїть, голосом, що є голосом багатьох вод, який промовляє «Я є той, хто вмер». І той, хто воскрес, той, хто живе і жити буде вічно, то отримає ключі від смерті і пекла, кажу тобі. Іди геть, духу, нечистий, що знаєш кару вічного прокляття. Результату як не було, так і не стало. На обличчях бенедиктинців, які спостерігали за всім цим, відображалися різні, дуже різні почуття. Шарли набрав повні груди повітря. «Гай поб'є тебе агіс! як побив він Єгипет. Хай тебе каменують, як Ізраїль каменував Ахана. Хай потопчуть тебе ногами і піднімуть на вилах, як підняли п'ятьох царів аморейських. Хай приставить Господь до чола твого цвях, і хай лупне по тому цвяху молотком, як зробили сесері жона Яель. Нехай у тебе, як у проклятого Дагона, голова вражає, обидві руки відрубані будуть. І нехай тобі хвіст відітнуть, при самій твоїй диявольській дупі. — Ой, — подумав Рейневан, — це погано закінчиться, погано закінчиться. Дух опекельний! Шарли різким рухом розкинув руки над братом Деодатом, який і далі не подавав ознак життя. — Заклинаю тебе, Ахарони, Геєм, Гомусом, Афанатусом, Ісхірісом, екодисом і Альманахом. Заклинаю тебе, Аратоном, Бефором, Фалегом і Огом. «Поіфіелем і, і фулем! Заклинаю тебе могутніми іменами Шміля і Шмуля! Заклинаю тебе найжахливішим з імен, іменем переможного і жахливого Симафора!» Симафор подіяв не краще, ніж Фуль і Шмуль. Цього не можна було приховати. Шарлей також це бачив. Йопса, гопса, афія, альма!» – закричав він дико. Мелах берот нот берібет вос омніс!» «Геменетан, геменетан, гав-гав-гав!» «Здурів!» – подумав Рейневан. «А нас зараз почнуть бити. Зараз вони Петрич, що все це ні синітниця і пародія, аж настільки дурними вони бути не можуть зараз. Це все закінчиться страшним побиттям». Шарли, уже як хлющ зіпрілий, добряче захриплий, упіймав його погляд і підморгнув з аж надто виразним проханням «підтримати» підкріпивши своє прохання досить різким, хоч і прихованим жестом. Рейниван здійняв очі до склепіння, що завгодно. Подумав він, намагаючись пригадати древні книги і бесіди з приятелями-чарівниками, «Буде краще, ніж гав-гав-гав!» «Гакс-пакс-макс!» – завив він, розмахуючи руками. «Абеор-супер-аберер! Айсарає! Айсарає! Альбедо-рубедо-нігредо!» Шарли, важко дихаючи, поглядом висловив йому вдячність. Жестом вилів продовжувати. Рейневан набрав повні легені повітря. «Тумор, рубор, кальор, дольор, періпсумет меткум іпсо, гетін іпсо, йопсагопсет восемом, несет кум мелах-мелах-молах!» «Зараз нас вже таки справді будуть бити», – гарячково подумав Рейневан. А може навіть і ногами копати. Зараз, за хвилиночку, малесенько, коротесенько, нічого не поробиш. Треба вдаватися до крайніх заходів, до арабської. Не залишай мене, ВРОЕСЕ, порятує відценно. «Каплуаль шайтану аль-Реджим!» – гаркнув він. фа на са таріш Касура аль зоба аль Баракан-аль-баят! Аль-шайтан! Хар-аль-сус! Аль Мохефі-аль-реліль!» «Ельфуердж, ельфуердж!» Останнє слово, яке він собі невиразно пригадував, означало по-арабськи «розкішниця». І мало небагато спільного з екзорцизмом. Він усвідомлював, яку величезну дурницю робить, тим сильніше вразив його ефект. Йому здалося, що світ на якусь мить завмер. І тоді в абсолютній тиші серед застигло на натлі сірих стін табло Бенедиктинців у чорних рясах щось раптом здригнулося. Щось сталося. Щось рухом і звуком порушило мертвий спокій. Тупо одоробло, яке сиділо під стіною, різко, з огидою і почуттям відрази, відкинуло брудний і липкий глечик з медом. Глечик стукнувся в підлогу, але не розбився, а покотився, розтинаючи тишу глухим але гучним торохкотінням. Велетень підніс до очей липкі від солодкого пальці. Якийсь час він розглядав їх, а на його одутлому місяцеподібному обличчі намалювалися спочатку недовіра, а потім жах. Рейневон дивився на нього важко дихаючи. Він відчував на собі спонукальний погляд Шарлея, але був уже не в змозі вичавити з себе жодного слова. «Кінець», – подумав він. «Кінець!» Силач, усе ще дивлячись на пальці, застогнав несамовито. І тієї ж миті брат Деодат, що лежав на марах, заохав, закашляв, захарчав і дригнув ногами, а потім вилився занадто по світському. Святаю, фросині! звикнув абет, падаючи на коліна. Решта ченців зробили те саме. Шарлей розкрив було рота. Але одразу пам'ятався і закрив. Рейневан приклав руку до скронь, не знаючи, молитися йому чи втікати. З Зараза, даренчливо промовив деодат, сідаючи, але ж мене сушить. Що? Я проспав вечерю. Холера на вас, братове, я ж хотів тільки подрімати, але ж просив я розбудити мене до вечері. Диво. вигукнув один із ченців що стояли навколішки. «Настало царство Боже!» Другий упав Христом на підлогу. «Ігітур первенітіт нос регнум деї!» «Алілуя!» Брат Деодат, сидячи на мерах, спантиличено поводив довкола себе очима. Від побратимів, які стояли на колінах, до шарлеї зі патрахиллю на шиї, від рейна вона до велетня Самсона який усе ще розглядав свої руки і живіт, від опата, який молився, до чінців, які саме цієї миті надбігли з горщиком і з гівном та мідною сковородкою. «Чи хто-небудь, – запитав недавній одержими, – пояснить мені, що тут діється?»